Bismillah, alhamdulillah, vissalatu vassalamu ala rasulillah, kaže s jednoj predaji, ed dino nasiha, vjera je savjet. Po hadis ali sam vam kaže, b'l'l'gu'an nivalo aj, prenese od mene makar ajet, ili makar jedan hadis. Pa, dobro je da se savjetimo, a ne da se kritikujemo, jer niko ne voli kritiku. Savjet je znak ljubavi, kad nekoga voliš pa mu daš savjet e, da ga odpomijenješ. A kritika je znak, može biti i mržnje, pa da ti dokažeš koliko neko nevalja pa ga onda kritikuješ i tako dalje. E, naš poslanik, nalaj salam, je uspio od 23 godine svoje misije, nikada nikoga nije ružio, ni kritikovo, nikoga nije ogovorio. Čak nije rekao ni što si to uradio, ni što nisi to uradio. E, Nesibni mali ga je deset godina služio. Anika da ni reko što si uradio, što nisi uradio. Ee ne voli niko te da se kritikuje, a savjet je znak pažnje i ljubavi. Pa kad nekog savjetujem, znači želim mu dobro. Pa je otac tako savjetovao svoga sina, pa mi rekao tri savjeta. Kaže sine, pravi kuće po svijetu, ženi se curama i jedi halbu pa sin nije razumio poruku savjeta pa je rekao šta to znači pa je rekao otac pravi kuće po svijetu, znadni se sa ljudima gdje god dođeš imat mjesto, imat ćeš pomoć šta god se desi znači, imaš ljude, imaš poznanstvo to je ono da imaš kome se obratiti u bivok, onda se mjesto nađeš škrtice ovo ne mogu praviti kuće po svijetu zato što nemaju puno prijatelja zato što žele samo sebi dobro e, ovo ženi se curama kaže i sa ženom kad Poželiš i kad poželiš ženu, bit ćete uvijek kao cura, znači budi umiren i, i u tom poslu. E, iako je to dozvoljeno, ali nađi jedan balans. I treće, znači, e, jedi halvu, kad dobro izgledi, bit će ti sveko halva. Znači, Islam traži tu jednu ravnotežu, jedan balans. Svaka krajnost može da košta, a Islam je vjera ravnoteže i dunjalka i ahireta. Tako da, e, kad govori se i o sudbini, Ala Đelšanu kaže, sve je već zabilježeno. I na nebesmjene, na zemlji u vama samo što se desiti, ili kiva te sa olama a patakom, ala te prahobima Da se ne, bi, ne biste previše radovali ono što ste dobili, a ne, da ne biste tugovali ono što ste izgubili. Jer već je zabilježeno. Znači, i to što ćeš izgubiti, to što ćeš dobiti, znači da znaš da je to već određeno, da ne bi išao u kraj, jer krajnost može dovesti do ludila, može doveti, dovesti do bolesti, može da naograši, Pre, recimo ako se neko previše smije, može da naograši, ili ako previše žali. Znači, u islamu je, znači, pronaći mjeru, kao kad hranu soliš, ni da je preslana, ni, ni neslana. Pa ovo, kaže, kad izgledniš, je, je, bit će ti sve kao halva, a Ramazan ili post je baš ono prilika da razumiješ i kako je se onoma koji nemaju što jest, a i da ne mahadišeš, ne kudiš hranu, a posebno hljeb. Jer hljeb je, kaže, ali se nebeski nimet, pa poštujte hljeb. Evo recimo jedna švicarska zemlja, snova, kako je zovu zaštićena zona, tamo ako se hljeb baci u kontejnjer, velika je kazna. Ako je hljeb ostario i ne može svjesno, onda se mora osušiti, posebno tamo odlaganje ima za hajvan koji se daje hajvan. Eto kako švicarci poštuju hljeb, a nas se Pengamber naučio da poštijemo hljeb, jer je to nebeski, kaže, nimet. I onda kad govorimo o, o, o tom jedenju, da kažemo da je, kaže kako nas poslanik uči i zbog vtara i prejedanja, kaže stomak je glavni izvor svi bolesti, to je posuda, sve zavisi šta u nju trpamo. Pa je vrlo važno da naučimo jedna redocit kako nas i poslanik uči, ovo je sad nas moderna, egzaktna medicina uči, e, da je vrlo važno šta prvo jedemo, a šta kasnije jedemo, vrlo je važna i ta kombinacija. Poslanih sam učio da jednu trećinu hrani, drugu vodi, treći, treću trećinu vazdoha. Pa bio sam prisutan u Švicarskoj u jednom gradu Cugu, pa smo jeli prvo salatu bez hljeba, pa onda supu bez hljeba i kasnije i glavno jeli gotovo sve bez hljeba. Eto, to može u Švicarsku, čak naši bošnjaci tomu pristaju, sumnijem da bi ovdje pristali, da bez hljeba jedu, e, iako smo rekli da je hljeb, e, bož, bož, nebeski nimet, Ali vrlo važno, sada ako se pojede prvo salata, ona je lakša za varenje ili voće ili povrće. O, ako pojedemo prvo pečenje, njemu treba, recimo, povrće sata ili sat vremena da, da se vari, da kreni u proces varenja, a gore pojeli zadnju salatu ili voće, a ona se sku, svari za 10-15 minuta, onda čeka nari pa se uščavi, kako bi rekli. I onda je to naopako. Znači, nek ono što je teško, nek dođe zadnje, ono što je lakše, nekaj ide prvo, Da, da bi olakšali sam sebi i stomak. Pa tako i za iftar uvijek gledati ono prvo, jeste ono što je lakše, pa onda ono što je teže i ostaviti jednu trećinu e, za vazduh za hranu. Pa eto, u svemu nas Pengamer uči, pa evo je u pitanju e, jedinje, pa da imamo poruku od toga.